وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أهسنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلته حزن سهلا بقدرتك أرهم الراهمين اللهم أرنا الحق حقا وارزغنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزغنا إشنابه اللهم ربي إشره لصدري ويسر لأمري واخل لقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أزدر E, fukul əşbər dərsimizi davam edirik. O, yerə gəldik, çatdıq ki, dedi ki, yəni, insanların e, xariqul-adə hərəkətlər eləməsi müminlər üçün kəramət, qeyri-müsəlmanlar, kafirlər üçün və günahkarlar üçün, müminlərdən də günahkarlar üçün tam istiqamət üzrə olmayanlar üçün də nədir? istidradcıdır, cəzadır onlar üçün. Sonra İmam rəhməhullah buyurur. Və qanəllahu təala xaligan qabla en yəxluqa və razikan qabla en yərzuka. Vallahu təala yuro fi daril axira yarahul mu'minun. Və hum fil cenne bi a'yun ru'usihim keyfiyə və la kəmiyyə. Və, və, və la beynə xalqihi məsafə. Burada yenə əzlər, imam geri Allah subhanə və taalanın zatı haqqında bəhsə qayıdır. Yəni, geri qayıdıb Allah subhanə taalanın zatı haqqında bəhs edir. Biz Allahın zatı haqqında əvvəldə oxuduq, sifətlər haqqında əvvəldə oxuduq. İmam yenidən məsələyə qayıdır. Məsələyə qayıtmasının səbəblə budur ki, Allah subhanə və taalanın zatında dəyişiliklik olur mu? Bəzilərdə də olur və bizim əqdəmizə görə olmaz. Onu qayıdır. İmam bu qaydada deyir, Və kən Allah-u Teala xaligən qablə ən yəxluq, Allah Subhanahu və Teala yaratmamışdan əvvəldə yaradan idi. Xələqə yaratmaqdır bilirsiz Allah məxluqatı yaratmamışdan əvvəldə yaradan idi, xalig idi. Amma mötəzilə deyir ki, Allahın bəzi sifətləri sonra meydana çıxır. Məsələn, elə bunu da misal çəkidilər ki, xəlq sifəti. Allah subhanə və taala insanı yaradandan sonra insanın xaliq oldu. Yəni, xaliq sifəti insanı yaradandan sonra Allah da subhanə taala zahir oldu, deyərlər. Batil fikirdir. Əhli sünnətin əqidəsi, həqiqi səyh əqidə budur ki, Allah yaratmazdan də yaradan idi. Və razikən qablə ən yərzuqa. Allah subhanahu wa ta'ala hələ heç bir kəsə ruzi verməmişdən əvvəldə Allah ruzi verən idi. Yəni, Allahın ruzi verən sifəti, yaradan sifəti, digər sifətlərinin hamısı məxluqatla əlaqədər olan sifətləri xatırdadır. Görürsünüzmü? Yaratmaq, ruzi, bu kimi sifətlər məxluqatın sonradan var olmasınla meydana çıxmaz Allah subhanahu wa ta'ala da. Allah Məxluqatı yaratmamışdan, xaliq ruz verməmişdən Rəzzaqdır, Rəzzaq idi. Vallahu Taala yuro fi daril axira. Allah subhanahu va taala axirət evində görünəcəkdir. Yarahu al mu'minun. Allah subhanahu va taala nı görəcəkdir. Vahum fil cenneh bi ayun ru'usihim bilə teşbih va la keyfiyya va Mü'minler cennette olarak Allah'ı görecekler. Başlarındaki olan gözlerle. Yani bugünkü bu gözlerimiz başta olan gözlerdi. Bunlarla Allah subhanehu ve ta'ala'nı cennet ehli cennette görecektir. Allah bizi onlardan eylesin inşallah. Burada bir işgal var, bir problem var ezler. Allah subhanehu ve ta'ala cennette görünecek diyende ister istemez beyine bir tık bir fikir gelir. Allah Subhanehu ve Teala'nı cennette, yani cennette Allahı mə görəcəyik? Allahı cennette mi görəcəyik? Burada bir sual yani bakıram, başa şöyə bilməyirsiniz, yani bir hizə edə bilməyirəm. Yani, burada Allah Subhanehu ve Teala'ya məkan isnadı hiss olunur. Sanki Allah, Teala cennettedir, biz de onu cennette görəcəyik diye. Buradan bu başa düşülebilər. Üləmamız deyə ki, müminler cennette olacaq, Yəni, cənnətdə olan müminlər, müminlər cənnətdə ikən Allahı məkansız, zamansız, oxşamadan, bənzəmədən, saysız nədir? Görəcəklər. Ona görədir, bilə təşbih, heç nəyə oxşamadan, bilə keyfiyyə, heç necəsiz, yəni necə demədən, və bilə kəmmiyyə, saysız. İndi saysızın davamını izah edəcək. Və bu barədə ülamamızın fətvası var. Əgər... Mən Allahı cənnətdə görəcəm, bax, mən Allahı cənnətdə görəcəm. Bir mümin bu şeyi istəyərsə, yəni, mən Allah mən eləyərse, mən Allah'ı cənnətdə görəcəm deyərsə, imanı getmiş olar. Çox ince məsələdir. Mən cənnətdə olanda Allahı görəcəm, məkansız olaraq. Bax, bu səhiyyədir. Amma Allahı cənnətdə görəcəm demək nədir? Xətadır. Allahı məkan isinad olur, insanı küfrə aparar. Bu barədə, Fukul Əkbərin şərhində belə bir fətva vardır, demiş olaq. Ondan sonra e, buyurur, Və Lə, ləyəkunu beynəhu və beynə xəlqihi məsəfətun və Allah subhanahu və teala ilə xəlq yaradılmışları arasında məsafə olmaq söhbəti də yoxdur. Məsafə iki məxluq arasında düzdür mü? Məkan çərçivəsindədir. Məsafə, məkanın nə idi? Ölçüsü. Məkanın ölçüsüdür. Və xasətə deyə bilərik, məsafə, məkən ahiddir. Məkan xaricində məsafə yoxdur. Ona görə də Allah subhanə və tealanı məkansız olaraq görəcəyimizə görə, nə deyirik? Allahla yaraddıqları arasında məsafə məvhumu da olmayacaq. Oldu mu? Ondan sonra imam qayıdır imam məsələlərini. Wal iymən huvə əl-iqrar vəl-təstik. İman, o, iqrar və təstikdir. Bu barədə əvvəldə də danışmışdık. İqrar, dillə söyləmək, təstik, qəlblə təstik edəmək. <coughs> Amma qayıtmasının səbəbi var. Wa Va iman əhl-i səmə vəl-ərd lə yezid və lə yangus. Yer-cöy ehlinin imanı ne artmaz, ne azalmaz. Yer-cöy ehlinin imanı ne artmaz, ne azalmaz. Wal Vəl-iqiyyət Vəl-mü'minun mustavune fil-i'mən vəl-təvhid bütün, bütün müminler iman ve tövhid manasında eyni seviyededirler. Tesdik ve İqrar baxımından. Bütün müminler iman ve tevhid. İman ve tevhid baxımından eyni seviyededir. Biri öbürsinden üstün değildir. Tam eyni seviyededir. iman meselesinde. Sebriyliyim biraz. Mutefadilune fil e'mel Vəl Mutefadilune fil e'mel Amma emel mevzusunda Fərqlidirlər. Birinin günahı çox, birinin savabı çox. Əmələ nisbətdə ikisi birbirinin eyni deyil. Hər kəsin özünün əməl və günah səviyyəsi vardır. Heç kəs əməldə Həzrət Əbubəkir ilə müqayisə ola bilməz, deyilmi? Heç kəs əməldə, Allah mühafəzə eləsin, həccad zalimlə də müqayisə oluna bilməz. Həccad zalim zalim bir adam idi, çox günah işlədi, insanlara çox zülm elədi bağın zülm elə deyirəm amma fiziki fəcur demirik. Zülm elədir. Ona görə Həccə zalimi misal çəkdik. Hər kəsin öz dərəcəsi var. Bu gün günahın ta aşağısına düşən insan nədir? Təbii ki, səabı azdır. Onu gətirib daimi ömrünü ibadətə keçirən bir adamla müqayisə etmək olmaz. Nə də dünən, nə də gəlsə sabah. Ona görə də İmam buyurur ki, Fərq artıb azalan, həh, oraya işarə edir. Artan azalan nədir? İmandır. Yenə cəldik, əməlin imanın olub olmaması mövzusu. Əməl imanın deyil, bir daha burada da oxumuş olduq, yəni tərkibdə. Vəl-İsləm Huva ət-təslim vəl-inqiyyat liəvəminilləhi te'alə. İslamsa Allah subhanəhu və te'alanın əmirlərinə təslim olub inqiyad o üzdə hərəkət eləmək. O üzdə özü özünü o yolda aparmaq inqiyad budur əzizlər. Allahın əmrlərinə təslim olub o yolda özünü aparmaq. Bunu belə-belə izah eləyək. Bir insan əskərin, yəni özünə yuxarıçı əskərin əmrinə tabe olur. Nədir? deyir? Deyə düzlən, düzlənir. Addımla marş. Haddımla yeriyir. Düzdür mü? Yeriyən kimdi? Əskərdimli, rəhbərdimli? Çavuşdur mu? Əskərdir. <gülüyor> Təslimiyyət kim oldu? Çavuşun əmrinə düzdür mü? Demək, İslam Allahın əmirlərinə təslim olub, o yolda getməkdir. İndiyyat da bu demək olur. Fi tariq ül فَرْق بَيْنَ الإِيمَانِ وَالإِسْلَامِ وَلَكِنْ لَا يَكُونُ إِيمَانٌ بِلَا إِسْلَامٍ وَلَا إِسْلَامٌ بِلَا إِيمَانٍ ا إِتِقَاد بَاخْمِنْدَا أَقِيدَة بَاخْمِنْدَا إِيمَانْ إِسْلَامْ أَيْنِي شَيْ دَيِل لُغَات بَاخْمِنْدَان دَا أَبُو حَنَفَة دِير هَمْشِينِن إِيمَانْ إِسْلَامْ أَيْنِي شَيْ Dil baxımından da iman və İslamın fərqlərini göstərir. Dediq, iman inanmaq deməkdir, İslam təslim olmaq deməkdir. İman təsdiq və iqrardır, İslam o imanın nəticəsi olaraq Allahın əmrlərinə təslim olub o əmrlər üzərində hərəkət etməkdir. Wala yakun iman bila İslam, wala İslam bila iman. İmansız İslam, İslamsız iman olmaz. Huma qazahr ma al-batn. Bu ikisi bel sine və kürək kimidir. Və ya bir pulun iki üzü deyirik biz adətən çox deyəndə. Bir pulun iki üzü kimidir. Pulun bir üzü ağ oldusa, saxta səli keçərsizdir. İman yoxdursa İslam yoxdur, İslam yoxdursa iman yoxdur. Bu ağızlar Amma bizim Ehli Sunnet vel Cemaat mezhebinde Maturidi əqidəsində belə bir şey var. İman İslamdır, İslam da imandır. Hər bir mömin müsəlmandır, hər bir müsəlman da mömindir. Bu var etiqadımızda. Amma Abu Hanifə də fərqlilik oxudu. mü? Niyə bu hardan gəldi? Niyə biz bu Fuqlaçvärdə iman başqa, İslam başqa? İman İslam deyil, İslam iman deyil. Ama sonra nedir? İmansız İslam, İslamsız iman olmaz. Ha, iman başka şeydi, İslam başka şeydi. Ama her bir mümin Müslmandır, her bir Müslüman mümindir. İnsan hakkında fark yoktur. Bu manada iman ve İslam birdir. Yani insanın varlığındadır. Bu menada bir insan hem mü'mindir hem müsallmandır. Her bir müsallman mü'mindir, her bir mü'min müsallmandır. Bu gayede İslam, insana tətbiq olunanda eytikadımızda olan o şey başaçırır ki, İslam ve iman eyni şeydir dediğimiz zaman neyin ezerdətdürlük? Onu da derli budur için imam nedir? İman olmasa İslam olmaz, İslam olmasa da iman olmaz. İndi gel düşün, bir insanı düşün, İslamı var imanı yoktur. Mümkündür mü? Nəcə nice yani mümkündür? Mümkündür, mümkündür. Bir münafəgin, İslamı var, imanı yoktur. Qəlbində iman yoktur, namaz kılır, oruç tutur. ha da olsa, hoşunda gelmese zəkatı verir. Ay, amın iman yoktur qəlbində. Mümkündür. Bir insanın İslamı yoktu ama imanı var. Mümkündür mü? Mümkündür, mümkündür. Adamın imanı var, namaz yok, oruç yok, zəkatı yok ama imanı var. Ona görə də, ona görə də, Əbu Hənifə Rəhəməhullah onun üçün deyir ki, iman və İslam bir bütündür. Bu bir bütün tam olmadıqca insan tam deyildir. Zədəlidir. Baş üçlü mü? Bir insan əməlində nə qədir, təslimiyyətdə nə qədir iləli gedərsə, nə olur? O qədir müsəlman olur imanında təsdiqində sabit qaldığı müddətçə. Və din ismün vāci'un al-iymən vəl-isləm. Din dediyimiz iman və İslamın ikisinin birlikdə üzərinə aid olunan addır. Və şərəi'u Allah Subhanehu ve Teala'nı düz mü oxudum mən? Vəqin aləl-iymən vəl-isləm vəl-şərə'i kulluha nə'rifü Allah-u Teala alə haqqı Bəli. Din dediğimiz zaman, din dediğimiz zaman İslam başa çürük, din dediğimiz zaman iman başa çürük, din dediğimiz zaman şəriət başa çürük. Yani her üçünün adı din olarak başa düşülebilir. Yani din dediğimiz zaman, ha, din dediğimiz zaman İslam ve iman, orada şeriat yoktu, olabilmez. Din dediğimiz zaman şeriat ve iman, orada İslam yoktu, olabilmez. Din dediğimiz zaman, yani bunun için de bir ihtenedi başa şirve, her birine tehlihte din adı da ait olunabilir. Sonra buyurur İmam Rehmehullah, Ne'arifullaha ta'ala hakka me'arifetihi. Allah subhanahu ve te'alanı hakkınca bilirik. Allah Subhanehu ve Teala'nın haqqınca bilirik. Burada bir e, izah verim sizəzlə. E, Mearife, me cehalətdən sonra olan vesifdir. İlm ise, evvelinde cehalət yoktur. Mearife, cehalətdən sonra olan bilgidir, mellumattır. İlm ise, evvelinde cehalət yoktur. Ona görə, Allahü a'ref. Allahü a'ref. Demek haşa estağfirullah küfr olur. Niye? Çünkü Allah cahil olmaz. Allah'ın ilmi ezeli ebedidir. Allah'ın yani bir şeyi bilmirdi, bildi. Oldu a'rif. Misal için. Heydarı tanımıran. Bir yıl bundan evvel ki, bundan evvel hakikaten tanımırdım. Ben cahil idim Heydar hakkında. Düz mü? Böyle bir adam var, böyle bir oğlan var. Acıverinizi İndi misal heydarın adını çəkirik. Hiçbirimizi tanımırdım. Hamınız hakkında mən cahiliydim. Mən de məlumatı yoxudur. Ha, bu gün sizi tanıyram, heydarı tanıyram. Ha, bu gün mərifət üzrəyəm. Sizin hakkınızda nedir? Mənim bilcim var, məlumatım var. Bu mərifəttir. Ve ərab ona görə də dər, əni ərifüqə, mən səni tanıyram. İndi mən qaydır diyebiliyərəm mi? Mən heydəri bilirəm vəyahut və qıfı bilirəm vəyahut digərini bilirəm, ebedən, diyebilmərəm. Niyə? İlm, bilik, məndə o qədər dəyil. Bir insanı bilmək, həçbər zaman hizçəsə nəsib dəyildir. Hakka mehəyənə, ilmin həqqindən məhsus olduğu, yani bir zat var, subhənəl o da Allahdır. Her şeyi Allah bilir həqqindən. Amma mərifət tanımak, ha, onu bilirəm. həmuz tanıdım. Bax, buna cürədə biz de deyir ki, imam deyir ki, nədi? Ne'rifullaha ta'ala haqqa me'rifətihi. Biz Allah subhanehu ta'ləni cəhlimizdən sonra bilebileceğimiz seviyyədə bilirik. Allah'ın özünü bize öğrettiği seviyyədə bilirik. Hakqa me'rifətihi. Bak, haqqa ilmihidemir ha imam. Haqqa ı ilm-i hid aciz qalarq. Doğru olmaz. Hakk-ı merifət sonra Allah subhanahu ta'ala'nın bize verdiği ilm esasında, bilir esasında biz Allah'ı bilirir. <gülüyor> Və sefə nefsəhu. Bax, davam edilir, imam izah edilir. Və sefə nefsəhu. Və leysə yeqdiru ahadun en yeğbudallaha hakka ibadət Ha, burada kəmə vasıfı var. E, Ne'rifullaha ta'lə haqqa mərifətihi kəmə vasıfə nəfsuhu. Onu sonra eləvə eləyəm. Görürürsün, bak. E, Allah subhânətə ala, dediyim, oxuduğumuz yani okuduğumuz cərhətçəsini okudum. Allah subhânətə ala özünü bize tanıdırsa, Allah bizə ilə tanıyırıq. Ondan o yana getmək imkanımız yoktur. Ve leysə yəqdiru əhədunən yə'budallaha haqqa ibadətihə. Və heçkəsin Allah'a həqqı ilə ibadət etmək gücü yoxdur. Heçkəsin Allah'a həqqı ilə ibadət edə bilməz. Kəmə hüvə əhlun ləhun. Nəyəcə ki, Allah o ibadətin əhlidir. Yəni, həqiqə ibadətin əhli kimdir? Allah. Allah sahib odur. Allah'tan başkasına ibadət olunmaz. İndi biz Allah subhanahu ve teala'nın Zat-i alisinin layiq olduğu ibadəti eləyə bilərik iddiasına qalxabilərik mi? Əbədən. En kamili Resulullah sallallahu aleyhi və səlləmdir. Resulullah aleyhissalət və səlləm nədir? Nədir? Ələ əkunu abdən şəkūra. Soruşurlar, ya Resulullah, üzvünə niyə əziyyət verirsen bu qədər? Sənin gəlmiş ismək günahların bağışlanıb. Deyir ki, şükrəyliyən bir kul olmuyor mu? Yəni burdan biz başa düşürük ki, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm hər nə qədər ibadətini çoxaltsa da özündə daimənə görürdü. Allah'a haqqınla ibadət edə bilməmək vəsfi görürdü. Ona görə də əzizlər bax burada həmin Quran-ı Kərimdə işqal törədən bir bir e, sualın, bir e, mövzunun cavabı var bu mövzuda. burada. O da nədir? Fət suresində ayə var bilirsiz? Əstəvuz billahi li yəğfira Allahu ma taqaddəmə və ma təəxḫərə min zəmbik. Yox, li yəğfira Allahu ma Bu şəkildə olmalıdır. Allah keçmiş və gələcək günahlarımı bağışlasın deyə. Bak. Bəs deyirilə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm, "Mən də günah eləməsəm?" Quranda da yazılır, "Allah keçmiş və gələcək oldu? Bu hardan çıxdı? Cavabı nədir? Ona görə də əzlər, biz onu, bax, belə izah edir bizim alimlərimiz, ki, biz onu belə başa düşməliyik ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə haqqınla Allah'a ibadət eləmək gücündə deyildir. Ona görə də nə olmuş olur? Allah'a haqqınla ibadət eləməyəndə nədir? Təksir deyərlər bu nəretinində. Nöksan, ibadət nöksanlı olur, az olur, haqqına layiq deyil. Bu da Peyğəmbər haqqında olan nədir? Zəmb, Biz, biz ha Hakkının əslində nedir? Allah haqqına ibadət eləmək lazımdır mən? Lazımdır. Hakkına ibadət eləmək sən nə olursan? Cünahkar olursan. Ha. Amma bu cünah, nədir? Resulullah sallallahu aleyhəlləm haqqında nədir? Kaldırlıqdır. Miəqfirallaha zəkə. Mətəqəddəmə min zəmbik, o mətəəxhər. Allah sənə gəlmiş və keçmiş günahlarını bağışlasın deyə. Niyə bağışlasın deyə sizlər? Bax, hekmətə bax. Çünki Allah subhanə və taala ona özü bilir ki, nədir? Yarattığı məhlugatın heç biri ona haqqı ilə ibadət eləmək gücündə deyil. Onun üçün də Quran-ı kərimdə itilagən yazır ki, rəsullərdən bu qaldırıldı və həmçin də qullardan bu qaldırıldı. Heç kəs haqqı Allah ibadət eləyə bilməz. Ona görə də Allah subhanə və taala bizdən, Haqqınla menə niyə ibadat etdin sualını inşallah ki soruşmayacaq və imam burada onu deyir ki heç kəs Allah'a haqq ilə ibadat etmək cücündə deyildir. Valikennehu amma ya'buduhu bi'amrihi kema amra. Amma Allah necə əmr eləyibsə o şəkildə ibadat eləyir. Allah deyib 5 vaxt namaz qıl, 5 vaxt namaz qəlibərək. Allah deyib namazda danışma, danışmır. Allah deyib bir ay oruç tut, oruç tuturuq. Allah deyib bir ay orucunda gündüzler yemək yeme, ona yemək yemirik. Ama bu o demək deyil ki bu Allahın zat alisinə layiq bir ibadətdir. Yox. Allahın əmrinə görə bizim bacardığımız ibadətlərdir. Ve yastabilu'l mu'minun kulluhum fi'l ma'rifah ve'l yaqin ve't tavakkul ve'l mahabba ve'r rida ve'l xauf ve'r ricah ve'l iman ve yatafathun fi ma dun al-iman fi zalika kulluhu Mu'minler, insanlar eyni müstəvidədirlər. Hamısı nə baxımından? Mərifət baxımından, yəqin baxımından, təvəkkül baxımından, məhəbbət baxımından, rida baxımından, xəwf baxımından, rica baxımından və iman baxımından. Yatafavətuna fi ma dun al-iman. Aha, sonrası deyir ki, İman xaric qalan hamısında fərqlidirlər. Yəni, əzizlər, nə demək istəyir iman? Allah subhanahu və tealaya bilmək, Allah subhanahu və tealanı bilmək, yəqinliklə bilmək, ona təvəkkül eləmək, ona məhəbbət bəsləmək, ona əmrinə razı olmaq, yəni qədərlə, baş verənlərə, onun yaratqına razı olmaq, ondan qorxmaq, ona qarşı Onu istemek, onu sevmek, yani ondan, ondan rahmet dilemek, ondan bağışlanma dilemek ve iman elemek. Meselelerinde hamı neydi? E bana vardı. Hamı eynidir. Hamı Allah talanı neylemelidir? Bilmelidir. Öğrenmelidir. Hamı Allah talanı nece bilmelidir? Yəqinle bilmeye çalışmalıdır. Yani zən, şübhə meselelerini aradan kaldırmağa cevap deyilir. Tevəkkül eləmelidir hamı. Ha mütəvəkkül də, yəni hər hansı bu. Hamı bu təvəkküldə nədir? Cəsorumludu. Niyə Allaha güvənmürdün? Niyə gedir sığortovka elidiniz özünüzə? Ha? Hə? Vəli gedir e, burnun birdən nə olar nə olmaz, pul ödəyirsən burnuna nəsləndə məni müalicə edirsiniz deyə. Vəli belə şeylər, bilirsiniz. Bəli, bu xronu gəlir sığortovka nədir? Caiz deyil. Bəli. Allah təvəkkül eləməzsən. Allah -a sevməlisən. Allahın əmrəni rıza göstərməlisən, Allahdan qorxmalısən günah işləyib, Allahın əmrəni pozmaq olmaz. Bir şey gələndə Allahdan nədi istəməlisən Allahdın səni bağışlamasını, Allahın səni nimət verməsini Allahdan istəməlsən və Allaha iman eləməlsən və təbi dinə şəriyyətə. Bütün bunlarda hamı nədi Eynidir. Nə də eynidir dedik? Cavab deyilik baxımından eynidir hamı. Hamı buna cavab deyilik. Yətəfəvətunə mədunəl iman İman xaric gerdə qalan hamısında təfəvud, yəni fərqlidirlər. Sənlə mənim təvəkkülümə eyni ola bilməz. Düzdür mü? Sənin təvəkkülüm daha çoxdur, məndə azdır. Sənlə mənim elmim, yəni mərifətim eyni ola bilməz. Sənin mərifətim məndən çoxdur. Niyə? Çünki sən daha çox araşdırırsan, daha çox yaddaşın gücüdür və s. və s. Bu şəkildə bu məsələlərin heç birində qulun ikisi bir-birinə bəndi deyil amma iman bundan istisnadır niyə çünki dedi iman qəlblə təsdiqi təsdiq dillə iqrardır və zəlikə vallahu təala mutafaddil <feydir> adil qad yu'ti minə səwab allah Subhanahu wa ta'ala qullarına savab baxımından təfəddül eləyir. Yəni, fəzilətli davranır, rəhmət göstərir. Qul bir savab eləyirsə, ona min savab verir. Alaibəti a'dil, ədalət eləyirək. Qad yuqtə, yuqtə minəsəvab əd'af. Yəni, savablardan qat-qat çox verir. Məsəl üçün, bilirik, kim cəmat namazına gələrsə, 28 savabı var. Hə? Kim Rəsullat s.ə.və bir salavat oxuyarsa, 10 salavat savabı var. Və Quran-ı kərimdə sabitdi, məşhur ayə, hə? bir yaxşı iş görənə, nəyə bənzədir Allah-u Teala? Qəsumbulə ətət. 7 sənabil, hər bir sünbülə 100 həbbə. Bir sünbül yaxşılıq edirsən, bir sünbül əkirsən, misal vur Allah təala, o sünbül hərəsi neçə? 7. Yani o, yəni o dənə 7 sünbül verir. Hər sünbüldə də de, 100 dənə dən olar. Bir dənə 7 7 sünbül bitər. Hər sünbüldə də de 100 dənə den olar. Necə oldu? 700. Demək Allah Subhanehu ve Teala en azı on, en çoxu 700 və daha çox. Quranda yeddüz bir qədər bilir. Ondan çoxu da var. Misal, Allah Teala nə deyir? Qulumun savabını mən verecəm oruca qarşılığa. Eç miqdarib demir. Mənim üçün oruç tüb, onun savabını mən verecəm deyil. Nə qədər verecək bilmirik. Çox verecək yani, yeddüzdən də çox. Yen yani Allah savaba qarşı istədiyi qədər yaxşı əmələ qarşı savabını eyni çoxaldır. Mə yastavcihuhu al-abdu tafaddulan minhu. Bir gün o əməllə görə nə qazanırsa onu artırır Allah Taala. Wa qad yu'aqibu al-zamb adlan minhu. Həmçinin Allah Adil olaraq günaha görə də cəza verir. Və qad ya'fu anhu fadlən minhu. Allah subhanəhu və teala günahı bağışlayıda bilir. Bu da onun nəyi olur? Fəzli olur. Necə ki, necə ki fəzl eləyərək savaqları çoxaldır, o şəkildə də fəzl eləyərək nədir? Günahı bağışlayır. Və burada əzlər həmişə bir şey bilmək lazımdır. Allahın Edaləti günaha bir ceza tələb edir. Ona görə bir cünaha görə on ceza yoxdur. Bir günah bir ceza. On günah on ceza. Onun üstünlüyü ne çoxalması yoxdur. Sadece burada bir istisna var. O da hədislərini sabittir. Bir cünaha yol açanın cünaha çoxalar. Sadece yol açanın. Cünahiyyənin yoxdur. Yəni. Adəm ə.səlamın iki oğlu bilirsiniz, Habil, Qabil. Kim-kim öldürdü? Qabil, Habil öldürdü. Və hədis şərifdə gəlir ki, Adəm ə.səlamın övladlarının ən bədbəxti böyük oğlu Qabildir. Yer üzərində qiyamətə qədər baş vermiş qətil hadisəsinin hamısının günahını Qatil çəkəcək özü heç, amma qatilin günahını eyni zamanda qabildə çəkəcək. Niyə? Çünki o pis işin birinci faili odur. İnsan öldürməyin, qatilin birinci kətbi qatçısı Adəmin birinci oğludur, qabildir. Və bu da hədisinə sabitdir ki, bütün, nə ki bax düşünün, nə qədir insan var, yəni qatil var, daha doğrusu, hamısının günahını Adəmin oğlu çəkəcəkdir. Bu buradan müstəsnadır, amma qeydə qalan bir qul yani öz günahının mislini çəkəcək. Yetər ki, nədir? Pis bir işin yani öncülü meydana çıxardanı olmasın. Və şəfaətul anbiya alayhimussalatü vesselam haqqun. Peyğəmbərlərin şəfaəti haqdır. Şəfaət nədir dedik? Ya Rəbbi bunu bağışla deməsidir. Qiyamət günü Rəsulullah aleyhissatü və sələm icazə verəcək təbii Allah subhanahu wa ta ta'ala ümmətinin günahkarlarından bunu, bunu, bunu, bunu bağışla deyib bunları cənnətə keçirir. Şəhəfə, cəhəndəmi girməmiş də olacaq, bəli, hesab, hesab meydanında da olacaq. Baxsana, məşhur hədisidir o şəfaat hədisi. Rəsulullah aleyhissatü və sələm qiyamət əhvalatını danışır və deyir ki, insanlar təriyəcəklər, o qədər təriyəcəklər ki, Hərə öz günahına görə, kiminin günahı topuğuna qədər, təri topuğuna qədər qalxacaq, kiminin günahı dizinə qədər, təri günahı dizinə qədər qaldıracaq, yəni dizinə qalxacaq qədər günahşı, kiminin təri sinəsinə qədər qalxacaq, kiminin təri boğazına qədər, qədər qalxacaq, eləsi dolacaq ki, ağzına dolacaq qədər, yəni başını da belə yuxarı qaldıracaq ki, təri dolmasın, o günahdan o qədər təri tökəcəklər. Və ərasət meydanda gözləyirlər, sorun sağlı başlayacaq. Və Allah, Resulü, insanlar toplaşacaq ki, gəlin gedək, Ebu-l-Beşər, Adem aleyhissalama hitab bizi bir an evvəl. Allah'a hitab edəsin, bu soru sual başlasın. Soru sual başlasın, ha, hələ gözləyürlər soru sualı. Soru sual başlasın, Allah bir an evvəl başlasın bu soru sualı. Sıxıntı, gözləmə, intizar, nicarançılık bizi hevək edək. Gədəcəhər Adem aleyhissalamin yanına. Sen, peygəmbərlərin deyil, insanların atasısan, Sən əbulbəşərsən deyə hitab edəcəkləri olarsa get Rəbbimdən, Rəbbimizdən, rica ilə xaiş ilə bir an əvvəl hesabı başlasın, soruq sualı başlasın. Adəm ə.sələm deyəcək ki, mən Allahın nəzərində elə bir günah elədim ki, onu heç kəs eləməyib. Nəfsi, nəfsi, mən öz həyimdayam, gedin başqasına deyil. Nə idi adəmin günahı? Qadağandır qadağın meyvəni yedi. Allah cənnətə qoymuşdur məhəri başdan. Utanacaq gitməyə. Ondan sonra Nuh yanına yanlacəcək. Ki sən adamın ikinci, yəni ikinci insan övladının ikinci babası sayılırsan, Nuhdəbisən, Allahın peyğəmbərisən, gəl bizə xitab ilə bir, müsəllərin müsəllələrin birincisisən. Gəl bizə bizim üçün Allah'a xitab ilə eləmiş soruşal bir an evvel başlasın. Nuh aleyhisselam deyəcək, mən ilə bir günah elədim ki, məndən sonra onu heçəsə eləmədi. Göy mürün helak olması üçün dua elədi. Öz nefsim, öz haim, öz canım, öz canım diyecek. Nefsi, nefsi. Gidin başkasına deyin. İbrahim Aleyhisselam'ın yüzüne gelecekler. Diyecekler, sen Ebu'l-Enbiya'san, peygamberlerin atasısan, Allah'tan rica ile bizi bağışlasın, bir an evvel soru sağla başlasın. Diyecekler, ben, o da diyecek, ben Allah'ın nezerinde olmayacak iş eyledim. Sara anamız hakkında. Yalan danıştım diyecek. Bak, biz deyelik yalan diyor ya, o özüne günü büyük hata sayır. Gidin benden başkasına, nefsi, nefsi musalisa yanına gələcəklər. O da deyəcək gedin mən adam öldürdüm. O qıptını öldürdü, tələdə öldü, ay qıptı. Başqasının yanına gedin. İsa Əleyhəssalamın yanına gələcəylər. O da deyəcək gedin mən mən öz nəfsim, mən öz nəsəm amma o hədisdə nə nə səbəbə eləmir onu deyilmir. Hədistə göstərilmir ki, a, İsa Əleyhəssalam nə göstərir? O? Üzür göstərmir. Gələcəklər Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmə yanına. Və Rəsulullah sallallahu əleyhi gələcək ərşin ayağının yanında səcdə eləyəcək. Özü danışır ki, mən əşin yağ ayağına ayağının yanında səcdə eləyəcəm. Və Rəbbim ilham eləyəcək, bax məzdər. Mən deyəcəm demir. Rəbbim ilham eləyəcək, yəni Rəbbimdən gələcək. Allah Subhanahu va Taala dil ilham eləyəcək. O ana qədər Allah Subhanahu va taala oxunmamış bir təsbih oxuyacam. Məxluqattan heç kəs oxumayıb. Elə bir təsbih oxuyacam Allah. A. Və Rəbbim nə xitaq edəcək, qaldır başını istə, istə, deyir qaldıracaq başını, deyəcək, ümmətim, ümmətim, ümmətim. Və Allah deyəcək ki, ümmətimi sənə verdim. Buna deyilə, şəfəatul uzma, böyük şəfəət. Bundan başqa, ən böyük şəfəət budur. Yəni, ümmətim, ümmətim, deyək, Rəsulullah ümmətini istəyəcək Allahdan. Bundan sonra digə şəfaətlər var. Rəsulullah yenə öz cavab verir ki, mən cəhənnəmdən icazə verəcəm ona cəhənnəmə gedəndən sonra. Yəni, yəni hesab kitab olmamış olacaq bu, da birinci danışdığım. Sonra insanlar möminləri, günahçılarını Allah cəhənnəmə göndərəcək, yanacaqlar. Və Rəsulullah əleyhissəlam icazə verəcək çıxart cəhənnəmdən istədiyini. Rəsulullah istədiyini çıxardacaq. Haməllüzadır. Və bəzisi əlindən sürüşüb Rəsulullahın oda düşəcək və Allah Subhanahu Taala xitab edəcək. Ya Rabbi, əshabi, əshabi. Yəni odur ki, mənim əshabımdır. Allah tərəfindən nida gələcək ki, sen bilmirsən onların səndən sonra onlar nələr dəyişdilər. Onda Rəsulət deyir: "Sohqan, sohqan. olsun, uzaq olsun." Bəli. Və ən da yenə Rəsulullah əleyhissəlatu vesseləmin ümmətindən çıxanlar haqqında, yəni olacaq elə şeylə şəfaət haqqdır. Yani Bu dünyada xatirə, minnətə getmək deməkdən sizlər. Bir, şey, bir adama şəfiq olmaq, şəfaatçı olmaq, gedib bir adam üçün bir başqasına nədir? xaiş eləmək, minnət eləməkdir. Ahirətdə bu, insanların bağışlanması üçün Peyğəmbərlərin hamısına verilmiş ixtiyardır. Hamısı şəfaatçı olacaq. Amma ən böyük şəfaat Rəsullahanıdır. Və şəfəət nəbiyyünə. Ali sallatu vesselam lil mu'minina al muznibin wa li ahli kaba'ir minhum mustajibina al ikab haqqun Peygamberlerin şefaat hakkı olduğu kimi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de şefaat-i günahçar cezanı hak etmiş müminler üçün haktır. Wa ve veznu al a'mal bil mizan yawm al haqqun Qiyamət günü əməllərin tərəzi ilə mizanla çəkiləcəyi haqdır. Biz buna inanırıq. Yəni, Allah subhanə və taala qiyamət günü mizan, bizim dilə tərcümə eləsək, tərəzi deyilən bir məxluqla əməllərimizi neyiniyəcək? Çəkəcək əməl dəftərlərini haqdır, inanırıq. Niyə? Çünki mələklərin yazdığını dedik ki, inanırıq. Vəl qisas fiymə beynəl xusum yəvməl qiyəmə haqqum. Qisas qiyamət günü insanların və xusumet, yəni mübahisə etmiş, dalaşmış insanların bir-birinə qisas alması haqqdır. Çox belə rəvayətlər var. Hətta Allahın ədalətini, yəni Allahın qisas məsələsindəki ədalətini çatdırmaq üçün belə bir hədis də var ki, Rəsulullah buyurur ki, "Yaktasu yawm el-qiyamə min el Və yəni, qiyamət günü buynuzlu qoçdan buynuzsuz qoçun kisası alınacaq. Bu, artıq həqiqətən də dey deyən, deyək ki, bəs heyvanların təklifi yox idi, heyvanlar günah işləməzdi, nə oldu? Bələzə, bu məcazdır. Yəni, buynuzlu qoç deyərkən qüvvətdir, imkanını növfürsətdir, buynuzlu da deyərkən fağır, yəni imkansız insan nəzərdə tutulur. Hamısının hesabı kitabı çəkiləcək. Həmçini Rəsullahi aleyhissaləm buyurur ki, Allahdan başqası, Allah bizi bağışlasın, Allah bizi bağışlasın, Allahdan başqa müdafiəçisi olmayanlar haqda Allahdan qorxun. Həm ki, heyvanların insanlardan qisas alınacaq. Bir heyvanı döymək, əziyyət vermək, zülüm vermək onların hesabı alınacaq. İnsan təşri sahibi olduğuna görə, Ne Heyvanlarla insanlar arasında da qisas olacaq. Ama heyvanla heyvan arasında qisas ne idi? Yoxdur. Niyə? Çünki onlar teşrif sahibi değiller. Ona göre. Bələzələr buna da inanırıq ve hamının birbirinden hakkı, hesabı çəkilecək. Ve in ləm təkun ləhüm həsənət, fə türhəsiyyət aleyhüm. Ve tarhəsiyyət aleyhüm. Cəiz haqqın, əgər, bu da qisas alma əsnasında, nədən danışılır, nədən gedir söhbət, qisas alma əsnasında gəlib, artıq ortada nə var? E, bu dünyada gözünü çıxardıb adamın, güclüydü, vurdu, gözünü çıxartdı. İndi o dünyada onun gözünü çıxartmaq yoxdur. Bu dünyada adam kör qoyub, nə olacaq? E, Pul nəlindən alıb, indi o dünyada pulun faydası yoxdur. Aldadıp, ticaretine mani olub, haqq Haqqını yeyib, qeybətini qırıb, əh, müxtəlif şeylər. Ahirətdə də qeybət qırmaq yoxdur, dələrsən də, də, də onun qeybətini qır. Nə olacaq? Onda bunun savabından onun əməl dəftərinə yazar. Savab əlinə alınacaq, haqq sahibinə veriləcək. Və in ləm təkun ləhum həsənət, həh nin de savabı yoktu sabahta bir şey işlemyçe şey alınsın ona verirsin. Bu zaman Feterhusseyi et aleyhim Cizn hakkı O zaman hak sahibinin günahında götürlüüp kime verecek Zalimmin hakkını zalimin üzerine düşünecek Akrette buna ceza vereceğimi verme için yani dünyanın gias alınsın diye adamın bir günahı var O da onun geybini edip Ədilm e, biri-birini qeybədəki əli ilə, bəli, yaxud əl və demək bir başqadır. Deyir, kim olursa olsun. Biri obisinin qeybətini eləyib. Qeybət eliyən savabı yoxdur. Ki alıb qeybəti olanana versinlər. Qeybət olanın da günahı var. Onucuro qeybət olanın günahını götürür, yüklür qeybət eliyənin belinə elədi qeybət. Miktarınca bu da caizdir, haqdır. Buna da inanırıq. وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَانِ yom لَا يَفْنِيَانِ اَبَدًا Cennet ve cehennem bu gün var, mövcuddur. Qiyametten sonra ve ondan sonra da ebediyen yok olmayacaklar. Cennet ve cehennem haqdır, bu gün vardır ve ebediyen de mövcud olacaklardır. Vallahu yahdi man yashau fadlan Allah fəziləti olaraq, özünün lütfü, inayəti olaraq istədiyini doğru yola yönəldir. Veyudillu man yashau adlan minhu. Ədalətinin nəticəsi olaraq, ədalətinin təzahürü olaraq da istədiyini də azdırır. Bəli Burada qədər mövzusuna yenə az çox Bağı var. Qaydan qayda ki, mənim nə günahım var idi ki, Allah mən azdırdı. Cavab. Çünki sən qəlbində istəyin. Nə idi? Nə istəyirdin? Məqsiyyət istəyirdin, günah istəyirdin. Axşam sabah fikrin gedib, kofidə içki içməyiydi. Baxmayaraq ki, sağdan soldan Allah sənin maniləri eləyir, amma qəlbin oradadır. İstəyirsən ki, illə də gedib çəsən, Allah bizi silah eləsin. Allah da adildi, istəyəni verdi. Də de, niyə deyirsən ki, mən nə Sən də getdim iştim. Bax, budur, mənası budur sözün əzlər. Və fadlan minhu, Allah subhanahu ta'ala öz fəzli olaraq, nədir? Qulunu da doğru yola yönəldər. Yəni, qulu doğru yola yönəlmək istəyər, Allah subhanahu ta'ala onu da doğru yola yönəldər. Və idləluhu... Çox önəmli məsələ Va وَا اِدْلَالُهُ خِذْلَانُهُ وَا تَفْسِيرُ الْخِذْلَانُ اَنَّ لَا يُوَفِّقُ الْعَبْدَ عَبْدَ عَلَمَا يَرْدَاهُ عَنْهُ. Allah subhanahu wa ta ta'alanın azdırması, qulunu xizlənə uğratması. Ərəb sözdür. Xizlənə yəni uğratması deməkdir. Xizlənin də təfsiri belədir. Vəliq, təfsirü xizlən ənn la yufaqul abda ala me anhu Allah subhanahu va taala razı qaldığı şeyə müvaffiq eləmir Bir insan namaz qılacaq. Guya ki namaz qılacaq. Gəlir məscidə. Məscidə gəlib guya ki istəyir, amma işin əsl mahiyyətində, işin gecəyində istəyək tam deyil. Çalışır ki, nə təri eləsin, havaxs eləsin, bir aradan vızıldasın. Namaza niyə gəlmək istəyir? Məsciddə gəlib neyə namaz qılmaq istəyir? İşləri düzgə etmir. Hə? İşləri düzgə etmir, düşünür ki, namaz qılsam işim düzələr. Və yaxud bu kimi hallar. Onda Allah subhanahu ta'ala onu müvəffəq eləmir ki, məsciddə qalsın, namazı öyrənsin, namaza başlasın. Niyə? Çünki əsliyyət nədir? Doğru deyil xizlən bu dəzlər. Allah buna müvəffəq eləmir, o da qılmır. Və hüvə ədlun minhü. Bu da Allah-u Teala tərəfindən ədələttir. Niyə? İzah elədik dəfələrindən çıxı istəmir, ona cələ. Və kəzə əqubətul məxlul aləl-məasiyə və lə nəqul vəl-məasiyə və şeytan yəsləb əman münəl abdə qəhrən və hə, Demək, həmçinin Allah subhanahu təalanın günahkara, məasiyə görə ceza verməsi də nədir? Allahın ədlidir. Allah çəhli cəzadan artıq bir ceza verməz deyə əvvəldə oxuduq. Və nəqulu. Həmçinin demir ki, İnne şeytan yaslubul imen minel abdül mümini qahran ve cebran. Biz heç vaxt deməli ki, şeytan bir insanın varlığından, gəlbinden imanı zorla və mecbur eləyərə çəkib alır. Bunu deməli ki, Çünki şeytanın insan üzerinde sultanı yoktur, hakimiyyəti yoktur. Və ləkinnə gulü <gülüyor> amma deyirik. Feize ənkərə və fəizə və lakin və iman deyin kim niyə imanı tərk eləyir izin yeslubu minhu şeytan deyin imanı tərk sonra şeytan onun o imanını çəkib alır nə əzizlər bir insan iman sahibidir qəlbində imanı var bu imanı qorumaq üçün çalışır Qoruyur və daim onun üstündə, onun ətrafında nədir? Səddə çəkir, mübarizə aparır ki, imanı əldən getməsin. Mümkün deyil ki, şeytan onu onunla zorla çəkib alaq. Şeytana bu güc verilməyib. Amma bir insan imanını qorumur, tərk edir. Və tərk edənə da şeytan onun çəkir, götürür. Misal çəkəyir. Bir insan haram yere getmir, yalan danışmır. Harama baxmır, haram yemir, ibadətinin daim yerində olmasına çalışır. Nə iləmiş olur? İmanını qorumur xinan məşhüldür. Lazımsız şeyləri oxumur, çox önəmlidir. Bu adamdan şeytan imanı ala bilməz. Amma bir adam eləmədiyi iş yoxdur. Adam gedir, bax, çok zamanımızın fitinələrindədir. Allah ıslah eləsin bizi. Adam gedir gedir diskobara. Qardaşı, nəyə gedmişsən? Hə, dəvətə gedmişəm. Yə, başa düşdük, dəvətə gedmişəm. Gedir diskobarda, atlanır, düşür, oynayır. Ya qardaşı, nəyə oynayırsan? Dəvətə gəlmişəm. Hə, necə dəvət edirsən? Yaxşı, bu dəvətin bir bizə izah elə. Hə, mən gəlib, otlanıb burada oynayıram ki, görsünlər, məni tanısınlar. Hə, mən burada iman İslamı islamı tanıdım. Və iman tanıdım, onlara iman-i islamı təbləq edəyib, ona görə özümü onu görəm. Sizlər, beləsinin imanı, vallahi qapısını dörd, qapını belə tay bataya açıb şeytan dəvət edir, gəl iman apar. Beləsi imanı müdafiə eləmir. Bax, şeytan iləsindən imanı çəkirələrək sənə. Misalı, dəqiq bir misal sizə söylüyüm. Adamın biri gedir Amerikiya. Gedir bir ailə ilə, xristiyan ailəsi, bəlkə nə ailəsi Allah-ı ələm, dostlaşır, onlara din təbliğ edəcək. Və gedir gir evlərinə. Şəxsən tanıdığım adamdır. Girir evlərinə. Hə. Bir dəfə, onlarda da adət var, süfrədə yemək yiyəndən əvvəl, əvvəlcə dua oxuyanlar. Əvvəlcə dua oxuyanlar. Hə. Hə. Bu da qoşulur, bunlarınla birlikte dua oxuyur. Xristiyanların duasını oxuyur. Hə, nə üçün oxuyur o duanı? Axırda da müsəlmanların duasını oxuyacaq. Bax, bu ab havada, bu misal üzərində kimin imanı getdi deyə bilərik və kim imana gəldi deyə bilərik. Vallahi o, axırda müsəlman duasını oxuyan qeyri-müsəlmanlar iman eləmədi. Çünki süfrən üstə iman, dua, süfrə duası oxumaq ilə iman olunmaz. Bilirik, imanlar şəhətlərini oxuduq. Bəs, qeyri-müsəlmanın, İslam şəriətinin caiz görmədiyi bir duanı eyləyənin hökmünədir dinimizdə. Hə? Allah korusun. Digər bir misal. Adam gedir, girir evəm. Bilirsiniz, onlar da evlərdə yanında itmit saxlayarlar. Bəlkə də iti səndən, məndən, yəni, atasından, anasından, bəlkə də çox suyar. Adam giri çəri və, hə, nəyə getmirsən, təbliğ eləyəcəm, nə yaxşı. İndi bu dəfə it də öləşmişdir, yəsini axşama kimi yalıyır. Yə, bu da gəlir, bu da yəsi də tanıdır ki, hə, bu da qonağımızdır, bu da, bizəm adamlardandır. İt başlayır bu dəfə bu müsəlmanı yalamağa. İndi bu, olan şeyləri danışıram, həqiqət. Olan şeyləri danışıram, əzizlər. Faciyəmizdir. İt başlayır bu müsəlmanı yalamağa. E, qədəş, niyə qoyursan yalamağa? Hə, mən onlara namaz öyrə edəcəm. Hə, sənin də də dəst namazın qaldı mı ki? Sənin təmizliyin qaldı mı ki? Hası namazı qılacaqsan sən? İtin, itin seliyi dedik nədir? necisdir Sən hansı namazı qılacaqsan ki, o da Allah indində məqnul olacaq, o da dəvət olacaq. Ona görə, əzizlər, nə dedik? Şeytan Sən tərk etmədikcə imanı almaz. Va axir dauna elhamdullah rabbil alamin subhan rabbika rabbil izzati ma və salamun ala mursalin və elhamdul rabbil alamin Allah sağ saxlayarsa qalanı davam eləyəcək lillahi teala el